Det är ju bröd, kött, tomat, ketchup, ost, gurka och lök och ibland. Och sena. Sa du mat? Tomat. Vi <laughs> <laughs> tomat. <Det är> <laughs> tomat, tomat, ketchup. <laughs> Whatever. Hej och välkomna till veckanspodden. Idag är det jag, Benjamin, och jag, Efterisian, som ska intervjua hållup Yes, Yes! <laughs> och vilka har vi med oss här idag? Chelsea, Louise och eh, Moa. Yes. yes, så Vad är Hållup-kronikan? Eh, skoltidning kan vi väl säga att hållup Vi eh, dokumenterar mycket som händer på skolan, typ Bäckin Teknis inskuttet, maskeraden kulturveckan Det liksom, vi skvallar runt lite vi köper och hämtar lite material från bäckeniter som de vill dela med sig av för att kunna bevara Kan man säga mm. men eh, hur gör då? brukar ni skriva he under hela året? eller sparar ni någonting till sista mm. veckorna? <laughs> tanken är väl att eh, vi ska skriva under hela året för att inte dö av stress mm -hmm. men eh, likt som man Alla gör år. i skol, skolvärlden och som inlämningar så sitter ju där sista kvällen och dör av stress. Mm. Men det är ju roligt i sig. Hur känner ni att eh, årets grönning kan ha blivit? Grym. Årets är ju eh, bästa genom tiderna. Mm. Ja. Vi har ju hundra sidor, vilket vi aldrig haft så mm. många. Eh, och eh, ja, vi tycker att det är sjukt bra. Ja. ja, den är jävligt bra. <laughs> Vi mm. kan ju bara säga att den här kronikan är den bästa genom tiderna. Mm. Det kan Vår flamman kan gott ju slinga sig i väggen. Finns det någon anledning till att uh, harlem kan är extra tjock i år? eller uh? 30 års jubileum! Mm. <hållanden> <hållanden> <hållanden> <Sen>. <hållanden> alltså, jag tror bara att... Alltså det är väl i, såklart vi har försökt göra den lite tjockare i år bara för att vi är 30 år jubileum. Mm. Men vi har bara fått in väldigt mycket typ, och vi ja. har skrivit väldigt mycket, vilket mm. är otroligt roligt. Det är um. väldigt roligt för det är väldigt många texter som, det inte bara är redaktionen som har skrivit, utan som vi har fått av beckinyter som har skickat in via mailen och på Facebook och vi har fått väldigt mycket material. Mm. Det har inte varit, varit svårt att få upp hundra tidigare tycker inte jag. Nej, Nej. Alltså, det har varit ambitiöst. Mm. Det kanske inte var roligt att ni har fått så mycket från andra håll också. Mm. Ja men det är väl lite det också men man tycker att liksom, redaktionen ska inte bara skriva tidningen utan vi vill ju verkligen mm. att alla elever ska skicka in så mycket som möjligt för mm. det, är inte, det är ju deras perspektiv som vi ska få mm. in i tidningen. Liksom. Exakt. Har ni något exempel på vad som kan stå i tidningen? Eh, vi har ju våran härliga årets sida mm. <laughs> eh, där det exempelvis kan stå jag har inte nått exempel från tidningen i huvudet, men typ årets... Louise hjälp mig. <laughs> <laughs> men till exempel årets... Ja, men vi kan ju ta exempel på årets Köpenhamn Edition, för då var ju Venus iväg på Köpenhamnsresan. I när var det? Var det november? Ja, november. Ja. Då har vi en årets Köpenhamnsversion. Liksom. Så har vi en som är för resterande skolår. Och då var det till exempel årets mest besviknaste. Då var det Nadja Fargonde För att restaurangen Pastis inte hade pasta. Mm. Till exempel. Yes, yes. Mm -hmm. så det är lite sånt. Eller typ köpes, säljesidor. Mm. Uh, typ Becken vs. teknisk. Uh, uh. Typ rapporter från festerna. Sammanfattningar. Sen har vi ju alla klassrapporter från trierna mm. och även föreningsrapporterna. Mm. Vilket, lika, som bär. lika som bär. Det är jävligt roligt. Hur kommer man med om man vill vara med? Vi brukar söka nya redaktionsmedlemmar. Det gör vi oftast på hösten när tidigare redaktion har avgått. Så det kommer vara du, Moa, som mm. håller intervjuer i höst? Ja, det är väl jag och Samuel ja. som är kvar. Mm. Och eh, så vi lägger väl hålla det ganska tidigt på hösten. Eh, och då är det ju två eller treer som får söka. Eh, främst då, för ätterna har ju inte så mycket eller, så här, erfarenhet, mm. utan då känner vi att två eller treorna får passa på. Mm. Mm. Vad kan man förvänta sig då om man söker talumkröken? Sjukt kul! Alltså, ja, vi har ju ja. otroligt ro, alltså, vi är ett härligt gäng vi är ju ett gäng på 13 pers, så vi har en väldigt god sammanhållning och har det väldigt härligt tillsammans. Mm. Mm. Mm. Ja. Eh, hur många är det nu från Halvkronikan som tar studenten? Eh, det är ju 10 av 13 mm. som tar studenten. Eh, så vi är väl det. Mm. <här> Minst Alltså <takt. här> Alltså är det många nya som kommer sökas nästa år då? Ja, vi, ni tog in nio neva förra mm. året. Eh, så vi kommer väl också ta in nio-tio mm. stycken mm. Mm. Sjukt roligt. Mm. Vi har ju som tradition att vi tar in några två för att kunna sedan föra vidare fanan mm. till ja. nästkommande. Men är det mest tre eller två som kommer in då? Det är mest tre. Ja. Mm, ja. Eh, aktiviteter, håller ni i några sådana? Eh, vi har ju vår skisättet här i eh, och den hade vi på Kultis nu. Så då handlar det om att Möla i sig lite Kisbörjare på kortast tid eh, Och Benjamin Var med Det är svårare än vad man tror <laughs> <laughs> Hur många åt du? Eh, tre. Mm. tre Nej åt fem Försök mm. <laughs> inte <laughs> <laughs> eh, Ja det är det som vi har Och eh, pris på Harlewklönikan 50. 50 jo. 50 krutz 50 krutz. <laughs> <laughs> ja, 50. Mm. Bäst pris för 100 sidor. Mm. Mm. Det är 50 öre för sidan. Ja. Jag skulle precis räkna ut det. <laughs> <laughs> det skulle nog funka. Benemann behöver min räkning. <laughs> <laughs> ja. <laughs> så, um. Ja, köp. Ja, ah. köp. köp, köp, köp, köp, köp. Är det är begränsade upplagor. Är det hur många finns det? Det vill vi inte riktigt avslöja för att men kunna det är väldigt begränsat. Ja. Mm. Så det är först i karl. så alltså, oh. vi kommer stå här och ut det. Det är fler än förra året. Ja, förra året beginsas. tog de slut på två dagar. Oj. Mm. När börjar ni sälja? Den är i väg till tryckeri i talande stund. Så vi tänker väl att den kommer nästa vecka. Senast i början av veckan därefter. Ja, tack så mycket för att ni ville komma och gästa hos oss. Varsågoda. Ja. Så kul. <laughs> kul att ha. Fick vara med. ja <laughs> men Det var jättekul för att mm. äh, jag tror det är många som är spända på årets Halvkredka. Vi hoppas med det. Det mm. mm. är jag. Mm. Ja, men. Väldigt så tjär. vi ska stå först i kamp. Ja, det ska ni. Ja, ja. Mm. ja. så nu går vi ut till låten... Vad var vi sa? Vi sa inget. Vi sa inget <laughs> låt. <laughs> <laughs> det som vi, vi sa något? Nej, vad är Håkan? Håkan? Aha, protesterubit protesterubit protesterubit protesterubit stäng. Stäng. Men den är ju då tar vi ramlar. Ah, ramlar. Nu går vi ut till låten Håkan Hellström ramlar. i på ja, Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.